Trăia la Bagdad, pe vremea neuitatului calif Harun al-Rashid, un om tare, frumos și tot pe atât de bogat, renume Simbad. Și avea simbat acesta un serai canvas, cu picturi ce-ți ochii, cu covoare persiene și sofale adânci ca somn. Seraiul era înconjurat de habuzuri cu apă răcoritoare, grădini și glasuri line de-alăute. Plină de prietenii era mereu casa.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 De pe urma călătoriei ăștia, sper să mă îmbogățesc prea Bendar. Am luat cu mine ei scumpe pe care o să le dau pe diamante. Eu, din potrivă, prea cinstite, mohat, Am luat cu diamante pe care vreau să le dau pe piei scumpe. <laughs> Crezi că o să mă ruinez, <laughs> da? <laughs> deci vorbă.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 Cum merge cu nevoțul prea cinstit de Slavă-lui Allah! Merge bine prea cinstit mohar! Grija mea e alta! Să ajungem peperi în Indii! Un scurt popas pe uscat e bine venit! Ne aflăm pe mare de mai bine de 10 zile! Rindeți! Da Rindeți! ce e insula asta? Se coborâm! haide să-l Prea cinstit, negustori? Nu vă îndepărtați de corabie. Lasă-i, capitane! să guste bucuria pământului întâlnit! E numai un petec de insulă! Nu știu de ce, dar sunt ne liniștiti afară! Nu înțeleg! În sfârșit, hai să strângem velele! Ah, câtă fericire să simți pământul sub picioare! Parcă spuneai prea de bendar că nu iau urmai de pres de cât călătoriile pe mări și oceane. Îmi <gătării> spuneam, dar vorba asta am rostit-o pentru prima oară când mă plam cu picioarele pe pământ. <gătări> să aprindem focurile. Am În Înseară pe ideea, să te bine punteze, prea ți Simba. Ai. Să nu zic ba, dar numai după o cubă de berbec. Ați mai călătorit pe mare, ce stiți negustori. Eu, da. Asta mi-e viața. Eu mai puțin. Pentru mine, asta e prima călătorie. Sper nu și ultima. Ce frumos ar pocurile. Entoarce-tima di grava pe corabie! Questa lui è bambini! Ne strega con la Piero! Ne chiama pe Giochi! Insula pe care poposiseram nu era alta decât un pește uriaș care școsese spinarea la soare. Simțind dogoarea a aprinse, monstrul mării s-a rostogolit în adâncuri și toți negustorii s-au unecat. Eu singur am scăpat cu viața, apucându-mă de o scândură pe care am putut până în soare. Năprasmică moarte s-a bătut asupra prea cinstiților negustori, pe care n-am să-i mai văd niciodată.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 Măritul Șah va fi bucuros să te primească și să te cinstească în seraiul din adâncul ostrofului. Să pornim într acolo! <fie> nu parte în acest colier de pietre scumpe prealuminatului Mirgean Șaș, drept recunoștință pentru rangul pe care mi l-a dat de cărmuitor al țărmurilor Ostrobului. O săpușenie prea cinstită, simba! De când mă aflu aici, am adunat averne nemăsurate, cumpărând și schimbând mărfuri pentru Mirgean Șaș, care capă un frate m-a primit. Stăpâne!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 A pierit înghiții de varul la oaltă cu alți câțiva negustori. Ce toți spui, capitane? Nu cumva corabia dumii ancorat încorat pe spinarea unui pește uriaș? Chiar așa? Dar cine va si de fericit a ha, Eu Eu însum am fost victima naufragiului și diamantele tănuite în cufărul din calea vaporului ale mele sunt. Oh, Mult voi fi fericit.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 Ancorăm pe ostrovul acesta plin de păsări și flori, capitane. Nu <grijină> cumva asemenea grădină încântătoare creșt pe spinările peștilor uria. Ar fi lumea prea de neînțeles. Atunci, unda ancora! <grijină>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 Cine știe ce noi, aventuri, mă mai așteaptă? Blestemată soartă! Corabia a ridicat ancora și am fost uitat la mal. Și mult mă tem că ostrogul care îmi primește singurătatea ascunde și alte primești. Nu e singur precinstit de sindbat. Cine a vorbit? Eu, Hansadi, un neîn trecut căutător de diamante. Și de unde știi că sunt sindbat? I-am auzit pe ceilalți negustori, strigându-ți numele de pe Corabie. Dar unde mă aflu, Hansadi? O să vezi îndată. Allah.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 Mă e parcă fundul unei prăpăștii adrici. Adevărat, aici m-a adus pasărea roc, năpustindu-se asupra unui șarpe. Ia să mă dezleg o binișor de gheara ei. Așa. Dar de aici nu m-am chiar nicio scăpânt.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 Vezi, berbecul jupuit a zvârlit la picioarele noastre, de sus îl văd. Acum, acum privește și pământul pe care călcăm. Oh, oh, uh, diamante! De, da. Tot fundul prăpastiei e pardosit cu diamante. Hey, acum înțelegi? Da. Căutătorii de comor care se află în gura prăpastii aruncă jos fel de fel de stârvuri.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 Oh, Allah, ce bogății! e eh, eh, acum ne putem lega împreună. Hai, hai, hai, hai, repede, Hansadi! Un vultur a și sări stârvul. Ești salvat, Simba!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 Abia m-am întors spre cinstiți ascultători ai mei din ultima călătorie pe mare și m-a și cuprins dorul de depărtării și al primeștii. Timpul spală necazurile toate, usucă lacrimile și închide rănile.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 au răs într-o pică funile ancorelor Și ne-au împins în ostrobul Să fugim un Cu ostrobul Fugiți, fugiți prea cistiți Necustoari cât că țin picioarele Ostrobul maimuselor e un nesfârșit genitiv Nu știu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 dar cei ori fi văzut ochii? Curtea seraiului e plină de mormane și mobilise de oase. Ăsta nu e semn bun. Eu zic să ne îndepărtăm de grabă. Dar încotro, că ce altceva îți poate da siguranța unei tihne decât un asemenea serai? Dar ce mai o are? Cerul și pământul se putremură! Parcă vine tai fumul! Cel ce smulge păduri din rădăcini și cetăți din temelini. Nu e taifun, Iodihan e cât palmierul care se apropie cu pași de uriași. Nu mai e nicio scăpare! Nu vă mai evăicăriți atât atâta precinstiti cu custori. Mai bine să chipzuim cum să-i venim de hat mai repede. Cine poate lupta cu asemenea n zind bani? Toți la o Ajutor! Ajutor! Ajutor! cuprins cu uriașe! Căușa! Căușa! Dihania neagră, cu gura căciură, l-a prins în laba uriașă tocmai pe căpetenia grămacilor. A dat apoi focul grămez de lemne și când era gata jarul, l-a înfipt pe tovarășul nostru într-un par și l-a frit pe cărbuni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 Apoi să căutăm două țăpușe de fier și când va sfori dihania mai zdravă pe iarbă, noi să înroșim țăpușele în foc și să-i le înfigem în amândoi oți. Allah să te cuvânteze prea cinstit, te simt, așa vom face la treabă deci. Eu o să strâng vreascuri și o să aprind focul va negustor să meargă cu mine să dobărăm arbori. gata, gata, S-au înroșit țăpușele în foc, ard ca para. Atunci, retrageți vă către Plută și fiți pregătiți să ieșim în larg. Eu o să iau și o să viu de hac. S-a trezit, suntem pierduti! Allah nu ne-a părăsit. Faceți repede ce v-am spus, așa, toți pe Plută. Acum să-l pedepsim după fapta lui cea crâncenat. Ah! <a> si mă! I-a venit pe ham, Simba! I-a la că-i din mințe! nu Acum suntem cu adevărat salvați. Împinge-ţi fluta spre larg. Îți mulțumim Zimba, că de, de la pierire. Cu fluta de noi am ajuns curând în largul mării. Departe de Dihania care bătea orbește cu pietre și bolovani apele, cu gând să ne scufunde. După o zi și o de privegie pe ape, ne-am întâlnit cu un vapor care plutea spre Baristan. Îmi păreți cunoscut, prea cinstit pe negustor! Nu cumva am călătorit împreună pe aceeași plută, salvându-ne din ostrogul maimuțelor? Era așa! Mi-a crescut barba cât într-un an, Cât cu grâmă mai poate recunoaște cineva. Aaa, prea cinstit e Sinbad. O să te îmbogățești. Încotro acum. Mă întorc în baristan. Ei, poate de data aceasta vom avea mai mult noroc. Mă Crezi, ia privește norii aceia ce se învârtăjesc la orizont. Da, da, da. Știem pești cât de vreme o să ne revedem la alta corabie.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 Necustor de piei și pietre scumpe, aruncate de valuri și furtună pe pământul vostru. mai numai pieleşos de parcă n-ai mai mâncat de un Să-i dăm ceva de aleguri din râdele pământului. Piper? Piper? piper? piper? piper? Sărmane călător, Mulți au mai slăbit mintea primejdile, dar cum o să te hrănim cu piper? să ducem înaintea sultanului, e doar un oaspre. Negreșit. Negreșit. Ai, Ai, vânturătorule hai vânturătorule pe aia, urcă pe cap! Urcă, urcă pe, pe care, cap! Da, ce te-ai oprit?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 Așa, așa, așa, meștere cu relamă, da, căptujește cum bine șaua cu lână, iar voi, voi faceți scări. așa, ne am făgăduit doar sultanului că drept mulțumire pentru primirea pe care ne a făcut-o, o să vă învăț cum să faceți șei și vrâie și scări. Noi ce facem acum, prea cinstite, Sinbad? Am terminat șaua. Diviți-o cu fire de aur și argint. E pentru calul sultanului. Zimbad. nimic nu leagă inima omenească de un loc mai mult ca dragostea. Cu ce rost îmi amintești chemarea dragostei prealuminată, sultan? Asculte, simbat, n-am gândit să-ți o nevastă potrivită, să te împământenești, să rămâi aici. Pentru ce ai adus tu la noi în rânduiele călării, cu daruri ai fost răsplătit. Ai trăit în cinstea și dragostea mea.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 La dimineața, prai iubita mea soață Cum te simți? Ma sim bine simbat <laughs> Noapte bună, prai iubita mea soață Cum te simți? Păi <coughs> Cum te mai simți, iubita mea soață? O... Oh. Am stat mai bine speranța mea. Soțioara mea nu răspunzi. Am înțeles. Aici o să-mi putrezească oasele. Așa a vrut Allah, Sinbad. Odată ce te-ai însurat aici cu o femeie a acestui pământ, datorii să te pleci în fața rânduielilor noastre. Ai fă rugăciunile către Sfântul Soare și către iarba lumii. Pss, pss. Te învăț eu pe unde să ieși din groapă. Eu am mai murit de cinci ori. Allah, să te binecluitezi. Ai legați cu fumii și coborâți-l în prăpastie, împreună cu o crâncă de pâine și cu un ulcior cu apă. După rând, noastră nu o să-l mai vedem niciodată. n s-au repezit, așadar, la mine m am legat strâns cu o funie și m-au coborât în hăul grop. Am mai auzit numai cum bufnește lespedea potrivită repede deasupra. Nu vă pot spune, prea iubit ascultător, ai mei ce dezlădej m-a cuprins. Dar, deodată, mi-a stat inima în loc. La câțiva pași de mine, l-am zărit pe omul care îmi făgăduise scapare. M-a luat de mână și, străcurând une bineșor printre stângi, am dat dospărtură. Și apoi de lumina soarelui. Îți mulțumesc, omule, fără dumneata acolo mi-a fi putrezitoasele. Înnoată până la corabia de acolo și vă tremegă Și iară, ca mai înainte, m-am mușcat din nou de inimă șarpele dorului de tucă. Corabia pe care mă îmbarcasem era prima care mergea spre Indii. Duceam eu și ceilalți negustori rubinul și stofe scumpe. Pluteam sub un soare dogoritor și ne istoriseam unii altora, isprăv ne mai auzit.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 Frate, care-i pricina mânchnirii tale? De foame sufăr, frate. Nu-i nimic, de foame nu vei pieri, dacă ești gata să faci o treabă. Cunoști vreun meșteșug? Doar să vântu-mări. <laughs> asta ajută ca punia <laughs> pe spălzura. Vei veni cu mine chiar acum la culesul de cocos. Știi cum se face treaba asta? Nu. Adună de grabă în sacul ăsta, ha, ah. <laughs> Am priceput meșteșugul la mintea oricărui copil. <laughs> Multă înțelepciune îți mai trebuie să știi să dai cu pietre boame. Adună, bolovar, și nu te mai lăuda, meștiință. Meșteșugul încă nu l-ai dibuit. Păi sacul plin îndată. Eh, hai acum la rădăcina cocotierului păi. de cor. Oh, Multe lucruri am văzut, mult pământ am bătut, multe mări am colindat, dar nimic nu e mai presus decât pădurile înalte de cocotier.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 Când ceva, capitane, și drumul corabii, ce o Oh, Oh cât aș vrea! Ne lovim de multe! Ne lovim de multe! Din nou mi a dat să-mi porți singurătatea în custieri. N-a mai rămas nimic și nimeni din echipajul nostru.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 Bârnele între ele ah, ah, Și să mă las În voia soartei Ce bezdă mă închide pe locuri peștere Atât de joasă încât trebuie să mă fac Una cu bârnele Și cât de ostenit să De-aș putea închide Ochii cine mai fi și drumețul ăsta adormit? Hei, hey, scoală! Scoală, n-auzi? Ia să ne împing în apă de pe plută ah, La, unde, unde, unde va? Ah. În nostru muntelui magnetic Dar moșteagul ăsta cu barbă albă și cu șorți în de palmier de dinainte Ce nu mai -i? fie smile de un bied bătrân însetat. Și ce trebuie să fac? Să mă inspinare și să mă duci la izvorul cu apă cristalină, să-mi Și unde e izvorul? Lasă-mă întâi să mă cațăr pe după grumazul tău și o să te duc eu la izvor. Fii, fi! <laughs> da greu mai ești, moșnege.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 O fi departe izvorul. <grijine> mai e, mai e. Lasă-mă să-mi trag puțin sufletul. Mi-e sete, mi sete, nici gândrumeciule, mi-e sete. Dar cum să-i viu eu de petrecanie, tihanie? <grijine> mai repede, mai repede. <grijine> Fieți bine bine, de un nefericit năfragiat. Te duc de două zile în spinare. Nici când dorm somnul nopții, nu mi te cobori de pe grumaţă. Lasă-mă o clipă, te am spus că o să mă porți în spinare toată viața. Bine, facă-se voia ta, dar lasă că o fac eu. E, hai, hai să mergem. De unde, unde mă duci? de, de acolo. Acoperit cu vii. Nu-mi plac strugurii. Nu struguri o să-ți dau să mănânci, ci lacrima bobului auriu sobei. bei. Mesete, me Hai, intră acolo, dar mai întâi stai să luăm cu noi bostanul ăsta și să-l curățim de miez. Curățe-l tu. Nici nu mă așteptam să faci vreo treabă. Ei, nu mă lovi cu călcheile în coaste. Așa... Acum hai să-l umplem cu licoarea viilor Mai repede, mai repede Mai repede, mai repede Spre pierzanie, dihanie Umple de gravă, postanul Asta și fac Dar o să trebuiască să mai aștepți o vreme Până ce o să dogorească bine soarele, zeama Aștept O să mă mai duci până atunci prin o Cred că am a prins mai bine tărie de vin Ce tu spui acolo? E gata ricoarea, moșule Ce sete mie, dăm -mi să beau Uite, be -a. Be -a. Așa, be -a. A, Ce bună e a, Mi se suie la cap Tu nu mi te-ai suit în cap tihane? Mai vreau mai vreau mai vreau, da, mai vreau! ha Mi-a căzut din spinare. Am scăpat de ha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 Popoliți de-aduneți de pe catar, ne vor recunoaște. la De când n-a mai strâns în palmă un colier de îmbire. Ei, dar parcă blenurile scumbe sunt mai pregios. Vă roștiți vorbe atât de ispiditoare, vă străluceți ochii fa la piele, mirați. Așa-i, șefule. Dar frada nu va fi a unui asfiu. A venit la treabă! La treabă! Sunt vele! Cu toată viteza înainte! Recesi, negustori! Ne-au atacat piratii! Să ascundem marcurile în cala vaporului! Referi ziua! Hei! Recesi, negustorași! Nu vă mai tânguiți atât aveți de unde, da Stai, stai, Nu trageți străiere de pe mine Să facem schimb! Să mai și noi, Și ce aveți de gând acum? O să vă vindem carot Așa e vrea, ta, Hai, bine-n fungură Vreau domnile Hai, duceți-ne de grabă la mal Stai, așa Stai! Da. Nu-i mai ar mâncare mare. Lomu' avere pe mine e carizmea. Sus velele! Sus velele! Sus velele! Vele! cât velei? Lapelui și pe ceilalți. Avem sclavi unul și unul. Ăsta sclavare mai arătos. Cum îți spune? Simbad. Eu! m a făcut! Sunt ah, stăpânii <laughs> Ce știi să faci, Simbad? Tot ce vei sporunci. Elefanți ai vâna vreodată? Nu. O să te trimen să vânezi elefanți. Fil de jos se caută. Știu. De unde știi? Te pricep și la negoți? Un pic.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 și alți călători.